Ràdio Pal -pal -pal -pal -pal -pal Palafrugell, 107.8 FM. 1913-2013, 100 anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de les paraules en plural que acaben en E, S. Totes les paraules que acaben en el so de vocal neutre E com casa fan els plurals en E, S. Sense excepcions. Per exemple, escriurem «casa» amb «a» final i «cases» amb «es», «dona» amb «a» final i «dones» amb «es», «home» amb «e» final i «homes» amb «es» final. També acaben en «es» alguns noms masculins, tot i no ser plurals. Per exemple, Isaïes, «jeremies» o «maties». Posar essa al plural pot provocar alguns canvis ortogràfics. Les paraules que acaben amb CAA canvien aquesta CA per Q-U-E-S com "barca, barques. Les paraules que acaben amb G-A canvien aquesta GA per G-U-E-S com amiga, amigues". Les paraules que acaben amb C trencada A canvien la C trencada per una C com plaça, places. I les paraules que acaben amb J A canvien aquesta J A per G E S com taronja, taronges. Recordeu doncs que el plural S sempre, sempre s'escriu amb E S amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.